Dve dobré správy. Za dva dní tu máme. Tá prvá hovorí toto. Najvyšší súd prepustil Daniela bombica na slobodu. To samozrejme vyvoláva veľa otázok, že dokedy a prečo a prečo tak zrazu a existuje ešte na Slovensku spravodlivosť. Druhá dobrá správa hovorí toto. Irán a USA sa dohodli na dvojtyžňovom prímerí teda zatiaľ, čo Netanyahu bombarduje ďalej Libanon. Tu sú. Tiež otázočky ako napríklad rozhodol sa Trump pod tlakom domácich správ, ktoré o ňom tvrdia, že je kandidátom na psychiatrické vyšetrenie? Bolo to pod tlakom Pakistanu, Ruskej federácie, Číny, zdravého rozumu a hlavne dokedy? Veď vieme, že Donnie dal zabiť vyjednávačov počas vyjednávania. Dá sa mu teda veriť? Takže... Asi sme tam, kde sme boli, i keď človek je na slobode a Irán nie je ešte dnes vyhladený primitívnou hordou žráčov hamburgerov. Tak poďme k prostate, pardon, k podstate. Návrh zákona o lobbingu mierí do medzirezortného pripomienkového konania. To znamená, že lobbing uznávame ako v Amerike. Ak sa existencia lobbingu odôvodňuje tým, že bude pod kontrolou, tak legalizujme predaj drog a hotovo, že dílery prídu o príjem. Koho to zaujíma? Iba tých, ktorí sú na ich výplatných listinách. A tak je to aj s lobbyingom. Urobme si v tom poriadoček raz a preždy. Prvá správa po zo Spojených štátov amerických je, že Donald nepríma pakistanský mierový plán, čo je vlastne plán o prímeri. Jeho vyhlásenia sa podobajú vyhláseniam pacienta psychiatrie. V druhej vete popiera, čo povedal v prvej. Nuž dáva to na Matoviča, to je jasné. Všetci sa zaoberajú jeho psychickým stavom, ale nepočul som nič o pítovi Hexetovi. Minister vojny by mal mať dáký chochmez a mal by byť múdrym poradcom prezidentovi. A čo minister zahraničných vecí, marko Rubio? Potom o Kubáncov. Jednoducho, títo dvaja nemajú na Donyho dobrý vplyv. Takže ak je Donald už aj doma v Amerike nenávidený, tak aj jeho ministri by mali byť považovaní pri najmenšom za psychopatov. A to, čo sa chystá v Iráne, je buď čialenstvo v priamom prenose, alebo je to dohodnutý komplot na celý svet. Ale to sa asi nikdy nedozvieme. Pozrel som si prvú sériu Messiáša na Netflixe a musím povedať, že chápem, prečo nevyšla ani po šiestich rokoch druhá séria. Tu by spolufinancoval Vatikán, Washington, Tel Aviv a možno aj Teherán či Brusel. Poďme ďalej. Rusko v marce výrazne zvýšilo dovoz nových aut. Podľa údajov Autoštátu ich priviezlo 33 tisíc, čo je náraz o 59% oproti februáru a o 40% medziročne, informovala agentúra tas. V tejto správe sa nič nehovorí o percentuálnom zastúpení spalovákov ku elektrike. Ani či sa jedná o bojové autá, alebo civilné, ale asi to budú civilné, takže znamená to, že životná úroveň v Ruskej federácii sa zdvíha? Pomeď ďalej, v Maďarsku sa zvolebnieva a je to vidieť aj počuť. Aj americký viceprezident J.D. Vance prišiel do Budapešti zdvihnúť sebavedomie Viktora Orbána. Správa, ktorú zverejnil Maďarský inštitút medzinárodných vzťahov a ktorú napísal Philip Pilkington, Uvádza, že jej zistenia dôrazne naznačujú, že v súvislosti s voľbami už dochádza k manipulácii a zasahovaniu zo zahraničia a že väčšina z nich pochádza z Ukrajiny a v menšej miere zo Srbska a Gruzinska. Brusel už roky používa pojem FIMI na označenie kampaní pripisovaných Rusku alebo Číne. Maďarský inštitút však teraz obvinuje Ukrajinu, spojenca EÚ, a hlavného príjemcu európskej politickej a finančnej podpory z vedenia podobnej operácie. Nie je to bezvýznamné obvinenie. V januári maďarský premiér Viktor Orbán obvinil Kiev z pokusu o zasahovanie do volieb a predvolal ukrajinského veľvyslanca. Koncom marca minister zahraničných vecí Peter Siarto ešte viac zaostril retoriku. Nikdy predtým zahraničné spravodajské služby nezasahovali do maďarských parlamentných volieb takým otvoreným, hrubým a okatým spôsobom. Možno ste videli, na internete to koluje aj príslušníkov ukrajinskej armády, ako sa pripravujú na voľby v Maďarsku. Že by druhý Majdan. Bude to nielen psychologická vojna, a to veľmi špinavá až do konca. A nakoniec to možno skončí ako v Rumunsku, teda mm, to sa nebudem vôbec čudovať. Poďme ďalej. Poďme sa teraz pozrieť, čo sa deje v Amerike, a to konkrétne v hlavách generality jej naj-naj-najarmády. Americká armáda dostáva rozkaz spáchať vojnové zločiny a generáli, ktorí tieto rozkazy vykonávajú, to vedia. Trump predosr plány na zničenie každého mosta a zbúranie každej elektráne v Iráne do včerajšej polnoci, ak Teherán znovu neotvorí hormúzky prieliju. Keď sa reportér opýtal, či sa obáva spáchania vojnového zločinu, Trump jednoducho odpovedal – nie. Demokratický senátor Chris Van Hollen si nedával servítku pred ústa. Ak sa zameriate na civilnú infraštruktúru, na účely, o ktorých hovoril prezident, ide jednoznačne o vojnový zločin. Toto nie je šedá zóna. Odborníci na právo ozbrojených konfliktov poukazujú na to, že hoci zákony vojny majú zmierňovať škody na civilistoch, v prvom rade sú navrhnuté tak, aby samotnej vojne predchádzali. Bombardovanie všetkých iránskych elektrární, ktoré slúžia 93 miliónom ľudí, neprejde žiadnym testom proporcionality podľa medzinárodného práva. A Trumpova reakcia tvrdil, že Iránci chcú počuť bomby, pretože chcú byť slobodní, pričom na podporu tohto tvrdenia neexistujú žiadne. Dôkazy ba naopak, asi ste počuli aj túto informáciu, že Iránci robili živé reťaze okolo elektrárny a na mostoch. Armáda sa teraz ocitla v neriešiteľnej situácii. Bývalí dôstojníci JAG vojenskej justície verejne varujú, že Trumpové rozkazy stavajú príslušníkov ozbrojených síl na cestu, z ktorej niet návratu. Hexet už prepustil najvyšších právnych poradcov Pentagonu a rozpustil jednotku zodpovednú, za sledovanie škôd na civilistoch, čím zbavil dôstojníkov ľudí, ktorých celou náplňou práce bolo povedať, toto prekračuje hranicu. Pred piatimi mesiacmi sa Trump vyhrážal demokratom obvineniami zo vzbory za to, že hovorili vojakom o ich práve odmietnúť nezákonné rozkazy. Teraz presne vieme, pred čím títo demokrati varovali. Medzi tým americké bomby a rakety zasiahli v Iráne viac ako 13 tisíc cieľov, No režim pretrváva a prieliv zostáva zablokovaný. Táto stratégia nefunguje. Trump chce teda teraz vypnúť svetlo celému civilnému obyvateľstvu a nazvať to výťazstvom. Takto vyzerá fašizmus, keď mu dvojdu nápady. Generáli vedia, o čo ide. Právnice vedia, o čo ide. Jedinou otázkou zostáva, či má nieto v tomto reťazci velenia odvahu povedať to nahlas. Zaujal ma aj článok v hlavnom denníku s týmto názvom. Šesť dní do maďarských volieb francúzi citujú Ostrého Harabina. Je to zločinecká skupina, hovorí Harabin. Maďari odpočítavajú dni do zlomových parlamentných volieb 12. apríla, ktoré sú nočnou morou Bruselu. Scestovaný exminister spravodlivosti Štefan Harabin vidí nedemokratické ukrajinsko-európske sprisahanie proti premiérovi Viktorovi Orbánovi a strane Fidesz píše francúzsky portál Rézor International. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán je po 16 rokoch najdlhšie uradujúcim premiérom v Európe. Svojimi suverénnymi postojmi v prospech svojho národa dráždi do nepríčetnosti globalistické bábky v bruselských štruktúrach, ktoré nevyhnutne potrebujú jeho prehru vo voľbách. Takto vníma aj ex-sudca Štefan Harabin. Hovorí, viacero prameňov v Európe ju označuje za najvýznamnejšie. Som presvedčený, že im pritom nejde o dobro občanov, ale o želanie zhodiť pronárodnú vládu pod vedením jej predsedu Viktora Orbána a jeho strany Fides. Ak si uvedomíme, že Maďarsko, ale aj Slovensko a Polsko boli v rôznej intenzívnosti kritizované za odmietnutie príjmať ilegálnych migrantov, za nesúhlas s verejnou propagandou LGBT praktik detom už v mladom veku, za odmietanie príjmania sankcií, za odmietanie vzdania sa práva veta alebo za udržiavanie vzťahov s Ruskou federáciou, všetko je veľmi priehľadné, vymenoval Harabín v rozhovore pre Piotra Jastřembského. Sú v tom spolu. V duchu známeho hesla nepriateľ môjho nepriateľa je môjim priateľom, sú v tom Brusel s fašistickým režimom v Kieve spolu, nedal si ex-sudca servítku pred ústa. Maďarsko podľa neho veľmi nahnevalo Brusel napríklad aj nákupom vakcíny proti vírusu COVID-19 z Ruskej federácie. Nijako neprekvapuje preto informácie o financovaní a nedovolenom angažovaní sa Európskej komisie do priebehu parlamentnej volieb v Maďarsku. Obdobne Brusel postupoval aj pri voľbách v Rumunsku, Moldavsku či aj u nás v Slovenskej republike, pripomína bruselské praktiky ex-minister a neopomenul ako najnovšie zastavenie dodávok ruskej ropy cez územie Ukrajiny, ktoré vážne ohrozilo stál ekonomiky a sociálnu bezpečnosť občanov Maďarska a Slovenska. Európska únia sa však tomu iba teší a nič v náš prospech nerobí. Už raz to tu bolo, keď vtedajšia predsedníčka vlády Ukrajiny, Julia Timošenková zastavila dodávky plynu cez svoje územie na Slovensko. Slovensko si to muselo vybavovať osobnými stretnutiami najvyšších politikov. Ukrajina sa už dlho prejavuje ako nespoľahlivý partner, spočítal to harabín Ukrajine. Európska únia dobre vie a sama svojimi činmi priamo podporuje rozsiahlu korupciu, ukrajinského fašistického režimu v Kieve. Vidí pranie špinavých peňazí, ale v záujme spoločného postupu s kolektívnym západom a ukrajinským režimom nejako nekoná. Nedávno maďarské pohraničné jednotky zadržali veľkú sumu peňazí a množstvo zlata, ktoré sa malo dostať do Európskej únie alebo opačne. Takáto obojstranná preprava peňazí jasne ukazuje, na mohutnú, pretrvávajúcu korupciu Únie a Kieva. Neposlušné, ale hrdé Maďarsko a iné členské štáty Brusel trestá najmä finančnými pokutami a rozhodnutiami Európskeho súdu. To je však len potvrdenie faktu, že Európsky súdny dvor je skorumpovaným nástrojom Európskej komisie. Nič viac. Jeho rozhodnutia stratili akúkoľvek autoritu, Nakolko nie sú prakticky a právne nezávislé a nerešpektujú právne záväzné zmluvy o Európskej únii, obvinuje z pohľadu práva bývalý sudca Haraby. Pravda o Maďarsku. Súčasne treba vnímať aj fakt, že Maďarsko síce nie oficiálne, ale i tak akoby neskrýva vlastné záujmy na prípadnom delení Ukrajiny v rámci jedného z predpokladaných modelov ukončenia špeciálnej vojenskej operácie Ruskej federácie, objektívne poukazuje Harabin. Opozícia v Maďarsku považuje za výhodné práve v tomto napetom prostredí zahnívajúcej Európskej únie oživovať aj dávno vyriešené národnostné otázky okolo usporiadania právneho prostredia v Strednej Európe po druhej svetovej vojne kritikou tzv. Benešových dekrétov. Podujal sa na to práve Peter Maďar, predseda opozičnej strany TISA. To rovnako môže byť ďalším politickým nástrojom snahy o likvidáciu Orbána. Jeho znovuzvolenie ako dosial principiálneho a rozumného politika ohrozuje bandu korupčníkov v Bruseli a aj fašistický režim západného sluhu Zelenského v Kieve. Spomeňme, že tieto témy sú zneužívané každý deň, keď sa oddeli fašistických orgánov snažili na front proti Ruskej federácii násilne poslať prvom rade príslušníkov ruskej národnosti, ale spolu s tým neskôr aj príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny tak, aby sa zbavili občanov, ktorí s kievským režimom otvorene nesúhlasia. Európska únia to však nespomína a neuvádza práve preto, že aj sama by chcela mať z rozpadu Ukrajiny osoch, najmä z hľadiska získania pôdy, území, nerastného bohatstva a politického vplyvu. Maďar, ktorý odišiel z Fidesu, nepotrebuje osobitné predstavovanie. Už sa prejavil. V rovnako podlom svetle ako aj ostatní politici v Bruseli. Preto je považovaný za ich človeka a má ich plnú podporu. A preto aj voľby v Maďarsku proti normálnym voličom napriek podvodom prehrá, typuje odvážne Harabin. Verdikt trestného sudcu. Ľudia vedia, čo je pre nich životne dôležité. Mier Ochrana suverénneho národného štátu a zdravý rozvoj vlastnej spoločnosti. To platí isté o viacerých štátoch. Dnes tu hovoríme o Maďarsku a ja hovorím v tejto súvislosti aj o Slovenskej republike. Práve pre takéto nečisté postupy si žiadna opozičná strana jednoducho nemôže získať skutočných podporovateľov. Iba ich zaplatiť a dúfať, že ich zloba sa nejako negatívne prejaví na výsledkoch volie. Nedovolené zasahovanie do vnútorných záležitostí, navyše zjavne spojené s korupciou na oboch stranách Bruselu a Kieva, je vo vyspelej Európe neakceptovateľné. Ako skúsený trestný sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky som povinný v súdcovskej terminológii nazvať toto spojenie organizovanou kriminálnou skupinou, respektíve príkladom pokračujúceho organizovaného zločinu v obrovskom medzinárodnom meradle. To sa týka aj zasahovania do slobodných volieb napríklad v Rumunsku, Moldavsku a v ďalších štátoch. Vrátanie moje vlasti Slovenskej republiky obvinil ex-sudca komplicou ktorých premiér Fico nazval milencami. Vlastná skúsenosť. Sám som bol už dvakrát cieľom takéhoto postupu v prezidentských voľbách. Najprv v roku 2019 a následne aj v roku 2024, kedy obava z môjho volebného úspechu všetky negatívne sily v Európskej komisie, USA a žiaľ aj na našej domácej politickej scéne spojila a s viacnásobným porušením našich platných zákonov a našej ústavy dosadili vždy svojho vlastného príslušného vyvolenca, pripomenul exkandidát Harabin. Ako ilustráciu totálnej nehodnosti Bruselu pripomínam oslavu falošnej a veľmi zlomyselnej náranžovanej akcie údajne ruskými vojakmi zabitých vraj vyše 500 civilistov v ukrajinskej buči. Človek sa len čuduje, kam až dokáže tuposť a krátko zraká lož západu dôjsť. Nikdy sa nič také nestalo, ale im to zjavne nevadí, pretože pre nich je lož prostriedkom, ktorý svetí účel zničiť Ruskú federáciu. Nikto sa k tomu v Európe verejne dosial nevyjadril a to je potvrdením, že európsky politici sú ustráchanými panákmi na šnúrke. S nimi nemá zmysel viesť rozhovory a uzatvárať nejaké dohody. Prehrali nielen vojnu, ale aj dôveru a podporu vlastných občanov. Treba počkať, kým sa zmenia vlády v týchto bábkových štátoch západu. Možno iba potom bude vhodné otočiť hlavu a pozrieť sa na prosiacu Európu, či to so spoluprácou s Ruskou federáciou v novom, zmenenom svete, nakoniec naozaj myslia úprimne, uzavrel bývalý vicepremiér Slovenskej republiky. Štefan Harabin Za mňa na dnes všetko, ľúčia sa Monika a Dušan, do počutia v piatok!